Allah taala wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin was wassalamu ala sayyidil al mursalin wa ala alihi washabbi ajmain Rabbishrahli wa amri wahlul aqta min lisani yafqahu qawli wala hawla wala al al azim wala hawla wala al al azim Wa la hawla wa illa billahil al alihil al azim Al-Dharar Yuzal Bahaya mesti dihapuskan Kita bersama dengan kaedah asas no. 4 Berbunyi Al-Dharar Yuzal Sesuatu yang membawa bahaya Mesti dihapuskan ataupun dibuang ataupun ditolak dan di bawah kaedah yang besar ini di sana ada kaedah-kaedah pecahan iaitu yang pertamanya yang berbunyi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih al-dharar la yuzali bi-dharar milen addarar alashad yuzali biddarar alakhaf dan seterusnya yang berbunyi siapa so, ingat kita berhenti pada kaedah yang nombor berapa, berapa muka berapa eh ya? saya ada keliru sikit sebab ada dua tempat tanda suat 84 ke ataupun pada muka surat lepas itu pada muka surat 192 setelah 4 tak ingatlah sepatutnya kita kita ada tu semua tak ingat ya yeah? Ok, surat 92 yang betul ya InsyaAllah kita sampai pada muka surat surat 92 Jadi, kaedah pada surat 92 itu adalah merupakan Beberapa perkara yang disebut sebagai contoh-contoh Dalam hukum fiqah Daripada bab yang kecil sehinggalah kepada bab yang sebesar-besarnya Berkaitan dengan pelaksanaan kaedah Ad-Dharar Yuzal Di mana di bawah kaedah Ad-Dharar Yuzal itu dibahaskan satu kaedah kecil Nama 4 Yang berbunyi Yatahammalu Ad-Dhararu Al-Khas Lidaf'i Ad-Dharari Al-Am Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita sebagai ditanggung kemudaratan berbentuk khas. Untuk menolak kemudaratan berbentuk am. Kemudaratan seseorang tak apalah ditanggung, tak apalah diterima. Dia terpaksa terima juga. Demi nak mengelak kemudaratan yang kalau... Kalaulah dia tak mau tanggung kemudaratan tadi ini mengakibatkan masyarakat yang lebih ramai akan menerima mudha mudarat jadi mudarat untuk orang perseorangan tak apalah tak apalah demi apa ni demi untuk mengelak berlakunya kemudaratan kepada kumpulan yang lebih besar seumpamanya so, Seorang doktor perubatan, dia doktor, dia ada sijil untuk berubat. Dia boleh mengubati orang lain. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, pihak kerajaan, pihak imam, pihak khalifah, pihak hakim boleh mencegahnya daripada menjalankan pekerjaannya. Apakah keadaan-keadaan tertentu itu? Ya Kemungkinan dengan sebab dia gila <laughs> Kemungkinan dengan sebab dia gila Walaupun dia pandai dalam bidang perubatan Tapi dia gila Takut-takut nanti gilanya itu menyebabkan mudarat kepada orang, rah, orang ramai Walaupun tindakan menghalangnya daripada menjalankan pengubatan itu Mendatangkan mudarat kepada dirinya diri doktor tersebut tak apalah itu tak apa sebab dia seorang saja demi nak mengelak kemudratan yang lebih besar lagi ha, ini. ini dikatakan yutahammalu ad-dhararu al-khass lidaf'i ad-dharri al-am ditanggung kemudratan yang berbentuk khas untuk seseorang saja untuk menolak kemudaratan berbentuk am Tujuannya supaya Orang ramai yang lain Tak kena mudarat Tak kena mudarat Macam kitalah anggota badan kita Badan kita ni ada tangan Ada kaki, ada kepala Ada badan Lutut apa semua ni tuan-tuan Yalah Kalau dah kena penyakit kencing ni Sampai satu ketikanya tuan-tuan terpaksa dipotong juga kaki Potong kaki itu mudarat tak? Mudaratlah potong kaki itu Tapi tak apalah diharuskan juga melakukan perkara yang mudarat itu Demi apa tuan-tuan? Demi nak menjaga kakinya yang sebelah lagi Demi nak menjaga buah pinggangnya Demi nak menjaga badannya yang lain Demi nak menjaga anggota yang lain Tak apalah Bermakna modarat khas untuk kaki saja itu Boleh ditanggung Boleh diterima Demi untuk nak mengelak berlakunya modarat Kepada perkara-perkara ataupun anggota-anggota yang lain Inilah makna kaedah yang berbunyi Yutahammalu azhararu al-khas Lidaf'i al-dhar'i al-am Pelajar yang belajar di sekolah Di universitikah Di pusat-pusat pengajiankah Termasuklah sekolah tafizkah Kadang-kadang tindakan terpaksa diambil Kepada kumpulan kecil Tertentu daripada kalangan mereka Mungkin seorang Mungkin dua orang Sampai ke peringkat tindakan itu Mungkin terpaksa dibuang Sekolah Buang sekolah ni mudarat ataupun tidak Mudarat Mudarat kepada pelajar yang dibuang Sekolah itu Tapi tak mengapalah sebab dia seorang saja Sebab dia dua orang saja Sebab dia tiga orang saja Kalau tak dibuang Kemungkinan mudarat ini Akan menimpa lebih ramai Pelajarlah lagi jadi, demi nak, men, demi nak mengelak daripada berlakunya kemudaratan kepada kumpulan yang lebih besar tak papalah mudarat yang ditanggung oleh seorang ataupun dua orang tu tak papalah itu boleh di itu boleh diterima ini dikatakan mudarat yang khas itu tak papalah boleh ditanggung demi nak menjaga keselamatan kumpulan yang lebih ber, kumpulan yang lebih besar kalau tak dibuang 2 3 orang tadi mungkin sikap mungkin akhlak pelajar yang 2 3 orang itu akan menjangkiti pelajar-pelajar yang lain yang lebih ramai maka ini bahaya kepada sekolah maka mungkin boleh meruntuhkan sekolah dan sebagainya dan sebagainya inilah di antaranya contoh-contoh yang disebut di sini banyak di antaranya dinyatakan Kerajaan berhak mengambil kawasan perumahan atau kampung tertentu dengan membayar pampasan setimpal untuk kemajuan masyarakat atau membangunkannya demi kemaslahatan yang lebih umum seperti sekolah dan hospital. Ya, pada ketika tertentu mungkin kerajaan ambil tanah, ambil hata projek perumahan pun mungkin kerajaan runtuhkan. Mungkin dia kata terpaksa diruntuhkan juga. Mungkin selepas kepingkat, mungkin orang mengatakan itu musallah, itu surau. Ya, kena runtuhkan juga. Demi apa? Demi kalau dibiar pun, tak jadi juga. Tak apalah, runtuh itu satu mudarat. Tapi demi apa? Demi nak mengelak mudarat yang lebih besar lagi. Ataupun demi nak mencapai kemaslahatan yang lebih hebat lagi. Tak apalah. Diruntuhkan juga tuan-tuan. Ha, hospital eh, apa rumah-rumah tadi Ataupun kita kata Hatta surau-surau tadi tuan-tuan Diruntuhkan juga Diruntuhkan juga Tapi tengoklah tuan-tuan surau tu macam mana tak Tanah wakaf kah? Tak tanah wakaf kah tuan-tuan? Digunakan lagi kah? Tak digunakan lagi tuan-tuan? Nanti takut jadi isu macam Surau di Al-Astaz pula ha, Surau Al-Astaz ni tuan-tuan Dia kes special, Ini diputuskan di pengkat Beli sepatuah Muri telah memutuskan bahawasanya surau itu boleh diuntuhkan walaupun ianya berada di atas tanah waqaf. Dan ulama-ulama yang murid itu telah pun murid mengatakan dengan syarat mesti diganti dengan surau yang, -lah yang lain. Bermakna mereka menggunakan satu kaedah yang disebut dalam istilah waqaf dalam hukum fiqh waqaf suatu istilah yang berbunyi al-is ti menggantikan yang la yang lain. Jadi konsep menggantikan ini ada dalam wakaf. Tapi kalau ambil wakaf tuan, tuan hilang terus tak ada ganti. Ha ni beratlah. Banyak tanah wakaf yang hilang tuan, -tuan hilang terus. Hilang, hilang, tak tahu di mana. Banyak. Ha ini tak, tak ada isu tuan-tuan sebab tak dipaparkan dalam TV, tak dipaparkan dalam surah khabar dan sebagainya. Dipaparkan baru jadi isu Haa ni tuan-tuan Apakah lagi kalau kita pergi ke lostak tu Tengok-tengok surah tu sebut rupanya bukan lagi surah Dah menjadi pejabat operasi syarikat insurans hmm, Contohnya tuan-tuan Haa kalau macam tu apa ceritanya Oh bermakna yang dihalatkan ini Yang dimasukkan dalam TV dan suara kerabat tu Sengajalah Haa ni tuan-tuan Saja-saja masuk Ni cerita tuan-tuan sebab tu kita tuan-tuan, nak baca paper, boleh baca. Saya baca semua paper. Syaratnya mesti baca semua. Jangan baca sah. satu. Nak tengok TV tuan-tuan, jangan tengok satu. Tengok semua TV. Baru kita puas hati tuan-tuan. Kalau tengok satu, tak puas hati. Hah, tak puas hati tuan-tuan. Mana boleh? Sebab alat media masa di zaman kita ni alat media masa yang bukan lagi merupakan pembawa berita. Tetapi dia merupakan... Alat yang digunakan untuk apa ni tuan-tuan Untuk Kita katakan Sebagai alat propaganda semata-mata Jadi kita kena berwaspada Bahaya Orang yang kerja suara kabar Orang yang kerja paper ni tuan-tuan Ya Kadang-kadang cerita tu betul eh, Tetapi kadang-kadang diolah tu Seolah-olah memburukkan Pihak yang didudah Kadang-kadang tajuk tu tengok-tengok Pandang buruk dah tapi baca baca je eh, tak ada apa, apa pun. Ha ni tuan-tuan, cara paper kita dia merupakan alat proper propaganda. Jauh lagilah. Ha, negara menesia ke, Indonesiaka, yang dikatakan negara-negara Islam ni tuan-tuan jauh lagilah. Tak bandingkan dengan negara barat. Negara barat Be Bebas. Ha? kalau yang lain ada surat khabar, ha, satu pihak lagi pun ada surat khabar juga. Orang semua boleh baca. Kita tak ada soal kebak, yang satu lagi tak boleh dia kata, untuk ahli sahaja ha. untuk ahli sahaja tu pun ha. minta maaf tuan-tuan ini tempat kita, mana adil tuan-tuan keadilan telah pun tidak tidak ada mana adil, apakah itu namanya demokrasi ha. ini soalnya soal kita kena jawab tuan-tuan ha. Wallahu'alam, baik jadi syaraknya mestilah kita katakan ada masalah-masalah yang tertentu dan sebaiknya kalau melibatkan tanah wakaf ni sepatutnya bukan orang politik yang buat keputusan. Tetapi keputusan itu mestilah daripada orang yang ada autoriti dalam bidang agama, terutamanya Majlis Fatwa dan sebagainya dan sebagainya. Kalau nak pakai pakailah Majlis Fatwa. Ada juga orang Majlis Fatwa bagi fatwa pun mufti bagi fatwa pun tak mau pakai juga, tak mau pakai. Tak mau pakai. Tak mau pakai tu kadang-kadang tuan-tuan sampai sanggup Ah. Ha? Sampai ke peringkat yang kita katakan Boleh menggadaikan akidah pun Tak apa Tak apa Haa ni masalah tuan Cukup masalah Haa orang kata jangan main batu kem Nak main juga Haa <laughs> ni masalah kita ni Ni masalah ni Berak ni Ini bukan masalah kata Semayah tu baca kunut tak baca kunut Bukan masalah semayah ni ada bismillah Tak bismillah Ini masalah yang melibatkan syahad Dua kali syahadah Ini ah ha, tepat kita tuan-tuan cukup bahaya ah ha, siapa berani cakap tuan-tuan wallahu aalam tuan-tuan kita mintalah ah ha, pihak-pihak yang mempunyai keupayaan autoriti tuan-tuan ya mereka kena menjalankan dan kena bagi patuah betul-betul tepat Lengkali jangan berlaku dah ada orang Islam ni boleh pergi buat apa tuan-tuan ya oh banyak orang Islam tuan-tuan yang pergi tempat tu hak pemimpin napa lah hak tak pemimpin banyak lagi Ha, orang biasa banyak juga Yang jual air kelapa tuan-tuan <laughs> Jual air, air kita. Setiap hari dia kata pendapatan Dia kata Allah Cukup dia kata cukup lumayan dia kata. Tiga hari dia betul okay. Setiap hari tak kurang daripada 1000 orang get Bersih <laughs> Jual buah kelapa lah, ya, tuan-tuan Cik-cik rupanya budak-budak Melayu Kenapa jadi macam tu Yalah biasa lah kata Atas kami nampak api juga <laughs> Haa Ala dini agama rakyat, agama orang ramai itu mengikut agama pemimpin-pemimpin mereka. Ini kata Nabi. Kalau agama pemimpin itu merupakan agama yang baik, maka insyaAllah, ayat juga akan menjadi rakyat yang baik. Dan kadang-kadang harta serigala pun menjadi baik dengan sebab pemimpin yang baik. Di sejarahnya, tuan-tuan, pernah berlaku satu peristiwa. Orang jalan di Padang Pasir Tengok-tengok dia pun rasa heran Kenapa heran? Iaitulah dia tengok Serigala boleh berkawan dengan kambing Duduk sekali tuan-tuan Tak tokak kambing ha? Tak tokam kambing Tak makan kambing hari itu Pelik sungguh Pelik sungguh Maka orang ni tuan-tuan dia merasa tak Lalu kebetulan Dia pun fikir-fikir dia kata, mesti ada satu perkara besar telah berlaku ni ini, ini pelik sungguh ni serigala boleh duduk berkawan sekalinan kambing, ini cerita di zaman salaf di zaman tabi'in ataupun di zaman tabi' tabi'in di zaman pemerintahan Bani Umayyah ya? apabila selesainya pemerintahan Rasulullah Rasulullah SAW Kembalinya Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi 12 Isnin eh, 12 Rabiul Awal maka yang memegang tampuk pemerintahan iaitulah Abu Bakar kemudiannya Omar kemudiannya Osman dan kemudiannya Ali selama berapa tahun? Selama lebih kurang 30 tahun. 30 tahun. Itu pun kalau capuk 4 orang ni tuan-tuan dia tak sampai lagi 30 tahun. Sebenarnya Nabi pun tak mengatakan dia kata al-a'immat tu ba'di 30 nasanah. Nabi tak mati lagi tau, Nabi tak wafat lagi. Tapi dah Nabi cerita kata pemerintahan yang berdasarkan sistem khalifah ni selepas aku ni ada 30 tahun. Macam mana Nabi bagi tahu ni? Nabi ni tuk nujum ke? Tak boleh kata Nabi tuk nujum. Nabi ni tuan-tuan dia Nabi. Di antara makna Nabi ni maknanya Dia mempunyai keupayaan untuk cerita benda masa depan Allah Ta'ala beritahu kat dia Nabi ni Nabi yang membawa berita Sama ada berita itu berita masa lampau Umat-umat terdahulu Semenjak zaman Nabi Adam ke Semenjak sebelum penciptaan langit dan bumi ke Ini berita yang Nabi bawa Ataupun berita yang Nabi bawa itu berita yang Nabi Muhammad SAW terima wahyu di zaman dia. Zaman dia wahyu di turun, Nabi beritahu. Ha? Ini sekian hukumnya. Ini berita juga. Ini caranya macam ni, Ini Nabi beritahu. Ataupun di antara berita yang Nabi bawa itu tuan-tuan, itulah berita masa depan. Masa depan yang Nabi kata sekian-sekian akan berlaku sekian. Tapi kiamat 2012 tak tahulah Tak dengar pula <tid> Tak ada hadis pun tuan-tuan ha? Di antaranya berita Nama masa depan ni Nabi mengatakan Al-a'immatu ba'di salasina salah ha, Ini salah satu berita masa depan Termasuklah masa depan ni Zaman tu 30 tahun zaman tu Ataupun zaman kita Sebelum berlakunya kiamat Nabi memberitahu Banyaknya Kasratizalazil Banyaknya berlaku apa yang dikatakan Sebagai Gempa bumi Banyak zaman kita ni ha, Ini ini berita masa depan Bahkan masa depan tuan-tuan Masa depan lepas daripada musnahnya bumi Nabi, -nabi kita tahu juga Di sana adanya kiamat Di sana adanya azab kubur Di sana adanya Peristiwa-peristiwa lepas daripada Kiamat Di padang masyar macam mana ha? Di padang masyar macam macam mana? Ha? Macam mana orang sirat dan sirat dan sebagainya? Macam mana Nabi beritahu, kata Allahumma salim salim. Nabi berdoa. Ya Allah, Ya Tuhanku salim salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Selamatkanlah ni selamat umat dia lah. Dia minta kita ni selamat. Ketika mana kita menyeberangi satu titian yang dinamakan sebagai as-sirat. Ini juga berita masa depan yang Nabi sampaikan berumat. Jadi salah satu berita masa depan Iaitulah nabi mengatakan al-a'immatu al ba'di 30 sanah. Imam-imam maknanya khalifah-khalifah selepas aku ni 30 tahun. Ha? Abu Bakar lebih kurang 2 tahun, Umar lebih kurang 6 tahun, Uthman lebih kurang 10 tahun, 12 tahun, kemudian Ali lebih kurang 6 tahun, lebih kurang macam tulah. Jumlah mereka ni hampir lebih kurang 28 tahun lebih. Ataupun 29 tahun. Tak sampai lagi 30. Tapi, Ulama-ulama ahli sejarah, Mereka mengatakan, Kalau kita campur dengan seorang lagi, Maka memang jadi 30 tahun. Siapa seorang tu? <laughs> seorang tu tuan-tuan ialah, Anak kepada Sayyidina Ali. Iaitulah Al-Hassan bin Ali karamallahu wajah. Campur dengan dia. Beberapa bulan lebih kurang. Ya, memang cukup sungguh. 30. 30 tahun. Ambil tepat sungguh Nabi kata. Pemerintahan selepas aku ni berdasarkan imam-imam ni ada 30 tahun. Itu. Nabi cerita betul-betul. Selesai 30 tahun. Nabi. Lepas 30 tahun, tuan-tuan, naiklah kerajaan yang dinamakan sebagai Bani Umayyah. Yang mula-mulanya Muawiyah Yang kemudiannya Yazid Dan kemudiannya tuan-tuan Ketunan Muawiyah ni Sehinggalah sampai kepada zaman Hak tadi ni Zaman Serigala berkawan dengan kambing tadi Ha ni tuan-tuan Jadi orang ni tuan-tuan dia heran Kenapa ni hari ni Serigala boleh berkawan dengan kambing Kenapa? Selama ni memang serigala akan makan kambing Tiba-tiba itu kenapa tak makan? Dah kenyang ke? <laughs> macam mana cerita ni tuan-tuan? Opa-opanya tuan-tuan Dia pun tanya kebetulan, Seorang yang datang daripada bandar Dia tanya Tuan Tentu ada satu perkara besar yang berlaku ni Kenapa jadi macam ni? Dia yakin Orang ni dia tengok benda tu dia yakin dah Mesti ada satu perkara besar yang berlaku sehingga serigala boleh berkawan dengan kambing. Kata orang yang datang daripada bandar tadi, dia pun bagitau, dia kata, wahai tuan hamba dia kata, memang pun dia kata. Hari ini dia kata yang naik memimpin kerajaan kita, dia kata ialah seorang imam yang adil. Seorang pemerintah yang adil. Yaitu Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dan Umar Abdul Aziz Tengok tuan-tuan Naik pemerintah yang adil Aman Dunia Dunia binatang aman Apuatah lagi dunia manusia Keliling satu negeri Umar Abdul Aziz ni Nak cari orang miskin Dalam tempoh pemerintahnya lebih kurang dua tahun Nak cari orang miskin Keliling satu negeri Satu kawasan Satu kita katakan pemerintah dia nak cari orang miskin Nak bagi duit zakat, tak ada, ada orang miskin zaman dia walaupun tempoh komentarnya singkat tuan-tuan, ya kemiskinan dapat dihapuskan secepat mungkin, sebab apa ni? sebab dia ha? dia adil ha. adil, takwa ada kat dia zuhud pun ada kat dia ha, ni hebat ni tuan. kalau nak jadi adil saja dia kena ada sekali semualah takwa dah, zuhud pun ada Sampai nak mati pakaian tak cukup Dipakaikan kepadanya jubah yang dia pakai selalu Jubah yang dia pakai itu orang pakai tengok, koyak pakai koyak, paket koyak jubahnya Orang kata pada isterinya Wahai isteri Umar Abdul Aziz Dia ni tak ada betul lain dah kah? Carilah jubah lain Berilah jubah lain kepada dia Untuk dia pakai Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kata istri dia Itulah saja yang dia ada Ini khalifah Islam tentu Ada satu lain baju ya? Allah ni tuan Ini sungguh sungguh ha, Kita tak tahu lah tuan, -tuan. Zaman kita kan ha, Dari segi kita kata Biasalah zaman kita ni macam-macam lah ha. Wallahualam tuan-tuan Zaman kita Ini beza sungguh tuan-tuan ini dikatakan keadilan tuan-tuan, jadi baik dunia Aman tuan-tuan, ini dikatakan aman, baik Jadi tuan-tuan, kita tengoklah Kalau dikatakan wakaf ni tuan-tuan, dia bukan boleh buat sebarangan Cuma selangor ni tuan-tuan, jadi masalah sikit di selangor ni Masjid, kebanyakan masjid di selangor ni tuan-tuan Dapat dikesan banyak juga masjid yang tidak ada geran tanah Pasana. tak? <laughs> ha, saya pun dapat, dapat dapat tahu maklumat ni Opanya Dua tiga buah masjid Di selangor ni Tak ada geran tanah Jadi kalau pemaju tu nak ambil balik Dia boleh ambil bila-bila masak ha, Buat surau Surau ni ada geran tak kan, ni? <laughs> Takut pemaju ambil balik tuan-tuan Dia runtuh ha, Kelangkabut tuan-tuan Kes ni tuan-tuan Nak buat macam mana? Ha, Kenapa pasti dulu? tak leh runtuh nak kata tak leh runtuh pun eh ni tanah dia kita yang membuat surau ha ni pasti tuan-tuan sekarang ni menjadi satu isu tuan-tuan di surau al-ittihadiyah dekat dengan gomak taman setia sana tuan-tuan sebelah sekolah taman setia dikatakan pemaju nak ambil balik tanah tersebut masyarakat di situ, situ telah pun bina surau abul lepas abul isa rupanya Tanah itu memang tanah milik pemaju Macam mana ni tuan-tuan Ah, -tuan? oh, Jadi masalah Jadi ni orang Islam ni dia kena Dari lah. kena minta betul-betul Mana-mana projek perhormatan Memang minta betul-betul khusus Ini untuk surau, ini untuk masjid Pastikan betul-betul Masjid Sabirin di AU5 Si Dekat dengan Tamah pemata saya, saya dapat maklumat Katanya masjid itu juga Tidak ada geran. Ah, ni Masjid tak ada geran ni Bahaya ni tuan-tuan Takut lah eh, Bila memasak orang untuh Pula kelam kabut kita Haa ah, ni isu ni tuan-tuan Isu Kita orang ni alpa eh, Alpa sangat Buat mu Buat mudah Sedangkan soal ni tuan-tuan Soal-soal yang kita kena ambil kira juga Kadang-kadang kita ni tak se Tak sedang Orang untuh Baru kelang kabut Rupanya bukan memang tenang kita. Jadi masalahlah tuan-tuan Sedangkan macam mana Dengan orang bagi derma Orang bagi wakaf dan sebagainya Untuk bina masjid tersebut Masalahnya Bina masjid di atas tanah orang Jadi masalah tak? Jadi masalah ha? alam tuan-tuan Jadi kena ambil Kita kena, kena, kena ambil perhatian sungguh-sungguh lah Pada pihak-pihak yang menjadi masalah Masalah ni tuan-tuan Ini wakaf tuan-tuan Dia tidak boleh buat sebarangan Sebab wakaf Hukumnya dia tak sama dengan sedekah biasa Sebab tu dalam wakaf ni Dia ada akad Selalunya kita nak beli sendiri wakaf kita akan baca Inilah wang aku 10 wangit Aku wakafkan untuk sekeping eh? Luasnya sekaki Untuk membinakan masjid sekian-sekian Di sekian tempat Dia ada Dia ada lafaz Sebab wakaf inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai Sadaqah tunjariah sedekah yang berjalan selama-lamanya Walaupun kita dah meninggal Dunia Ini wakaf ni tuan-tuan Dia tak sama dengan sedekah biasa Baik yang kedua Kerajaan dia kata Ini nombor sepuluh dah ni Saya baca ni ha, Nombor nombor tujuh ha. Kerajaan dia kata Berhak memenjarakan Atau menahan orang tertentu Yang menyebabkan fitnah Dan ajaran sesat Kalau ikutnya Kita penjarakan dia Buat mudarat lah kat dia Tapi tak apalah Mudarat kat dia pun tak apa Demi untuk apa? Demi untuk mengelak mudarat tu Berlaku kepada kumpulan orang yang lebih, rah, yang lebih ramai kalau tak penjarakan dia Kalau tak tangkap dia Masalah ada kebenaran lain Jadi masalah Tangkaplah dia Tak apa Ini dia bolehkan Begitu juga peniaga yang muflis Hendaklah diletakkan di bawah kawalan Dan disekat tasarrufnya Demi menghindarkan kemudratan yang khusus Untuk menghindarkan Kemudratan-kemudratan lain yang lebih umum Yang akan lahir di kalangan masyarakat Orang yang muflis dalam hukum fiqah Bukan setakat kata hukum undang-undang Yang dipaktis saja Hukum fiqah pun Orang yang muflis ini tuan-tuan Ditegah dia Daripada dia berakad jual beli Tak boleh dia ha. Sebab apa dia tak ada harta Dia muflis Ini dikatakan <Susukur> Al-mahjur alahi bifalasin Orang yang ditegah Daripada melakukan jual beli Sebarang urusan dalam hal yang berkaitan dengan harta sebab apa sebab dia memang tak ada harta langsung macam mana dia ada berakat jual beli jadi tak apa dah buat mudarat dekat dia mudarat dekat dia tapi tak apa tak apa walaupun mudarat kan dia tak apa itu tak apa demi apa demi nak mengelak mudarat berlaku kepada jumlah orang yang lebih ramai yang lebih ramai nanti orang beli apa sesuatu dengan dia apa orang tu dah beli barang dia dah bayar dah sekian sekian dapat pula barang daripada dia tiba-tiba orang -tiba, tuntut barang tu eh ni barang saya, dia je daripada kamu, mana boleh jadi demi nak mengelak moda yang macam tu tuan-tuan, tak apa boleh ditegah dia daripada berusaha dengan orang dengan orang ramai, bahaya tuan-tuan ha? punca muflis di Malaysia hari ini di antaranya ialah dengan sebabkan kredit <laughs> majoritinya tuan-tuan ha? ramai di, di kalangan anak muda yang tak sampai usia 30 tahun Ramai juga di kalangan mereka yang telah diisytiharkan muf, muflis. Nak kawin macam mana tuan-tuan? Tak kahwin lagi dah muflis ni tuan-tuan. Ha ni tuan-tuan, masalah lah. Sedangkan kalau nak berkahwin ni, sebaik-baiknya elakkan daripada berhutang. Tapi zaman sekarang ni orang mudah sangat. Nak kawin kita berhutang lah. Oh tak baik. Kan berhutang tu Nabi pun tak berapa suka hutang tu boleh asalnya boleh tapi dalam masa selama Nabi pun tak buat suka sebab Nabi apa makna dalil kata Nabi tak buat suka hutang ni dalilnya ialah Nabi juga berdoa di antara doa Nabi ialah wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Nabi minta Allah subhanahu wa ta'ala lindungkan dia daripada dikalahkan oleh hutang hu, makna Nabi tak suka hutang saya mengajak satu tempat Cerita tentang masalah Anak muda hari ni dia nak kahwin Terpaksa berhutang Lepas saya balik Tuan-tuan dia telefon saya Ustaz dia kata Salah seorang yang berhutang tu saya dia kata. Saya nak buat macam mana ni dia kata Saya tanya dia berhutang dengan mana Dia kata saya berhutang dengan bank rakyat Saya nak kahwin dah Kat berkahwinan semua dia edak Dia kata macam mana ni dia kata. Ha, saya kata oleh kerana dah berhutang dah tak apalah. Berusahalah cepat-cepat bayar balik. Kalau nak dibatalkan perkahwinan tadi mudarat pula kata. lah, dia kata kawin-kawinlah Bagus kawin tu. Ku naik insya-Allah, moga-moga Allah Taala murahkan rezeki cepat-cepat settlekan hutang. Cuma yang saya masukkan tadi saya kata sepatutnya daripada awal kita ni mempunyai kita katakan dasar kita Pelan kita sejauh mungkin kita ni nak elak daripada berhutang. Nak asah rumah tangga ni tuan-tuan. Baiklah daripada bukan diasaskan diasah dasar perbelanjaan, defisit kan. Biarlah kita ni tidak ada hutang langsung. Kita asaskan dengan apa yang kita ada. Ha, Dia lah tak pasal berhutang sebab nak buat kenui kahwin saja 30 ribu runggit. Allah, masalah tuan-tuan. 30 ribu runggit. Ada seorang jutawan Yang dia tak jutawan pun Kita kata orang kaya lah Anaknya berkahwin seladonya belanja perkahwinan Ataupun perbanjaan pengurusahnya Morah saya Selalunya dia kata Tak lebih daripada rm ringgit. Walaupun dia banyak duit Setakat nak jalankan ke Nuria Sampai rm ringgit itu memang boleh Tapi tidak dia kata Sebab apa dia kata Boleh dah habis RM50,000 Tapi dia kata itu bukan perkara yang baik boleh habis RM30,000 tapi itu juga bukan perkara yang baik. Tak apalah setakat RM56,000, panggil kawan-kawan, panggil rakan-rakan, dah okey. Jadi, dia kata habislah lebih dengan RM10,000. Tapi dalam masa sama, dia sediakan peruntukan untuk anak dan menantunya ni, ada lagi sebanyak RM20,000. RM20,000 ni dia tak perhabiskan untuk buat kenuri. Lepas anak dan menantunya berkahwin, dia kata ni ambillah RM20,000 ni. Ha, ayah nak hadiahkan kepada kamu kerana apa kamu ni baru berkahwin ya dengan duit 20 ribu ni ya Bilal silabinalah rumah tangga kamu kan itu kan, kan itu lebih baik tolong anak sendiri daripada panggil tuan-tuan panggil orang rata tu ramai tuan-tuan guna -tuan, habis duit begitu saja tuan-tuan kerana anak pun nak jadi susah jadi masalah tak ni minda masyarakat kita tuan-tuan dia kena buka sikit tuan-tuan masalah masalah yang macam ya macam ni tuan-tuan ha wallahu baik Kemudian yang seterusnya, nombor 9, dia kata. Doktor yang gila hendaklah diletakkan di bawah kawalan dan penjagaan rapi supaya ia tidak mengobati pesakit atau mengeluarkan apa-apa teori bagi menghindarkan kemudaratan yang khusus itu terhadap di doktor tersebut demi menghindarkan kemudaratan-kemudaratan yang lain yang lebih umum terhadap masyarakat akibat teori dan jika ia mengobati pesakit. Maknanya, doktor gila ni tuan-tuan, ya, dia gila, kalau dia berubat juga, jadi masalah lah. Ni doktor betul -tuan, ni tuan-tuan, bukan doktor yang, tepi-tepi ah, jalan malam-malam tu tuan-tuan. Ini doktor betul -tuan, tuan -tuan, ni tuan-tuan ni. Doktor ni pun tuan-tuan, dia tegah daripada berubat. Sebab apa? Sebab dia gila, ataupun dia mengeluhkan teori-teori yang pelik, kalau dibiarkan, ini akan mendatangkan murat kepada, masyarakat baik. Kita baca tuan-tuan kaedah kecil yang terakhir Sebelum kita masuk pada kaedah nombor lima Al-adatu muhakkamah InsyaAllah sekali lagi saya datang Kita akan mempelajari kaedah besar yang terakhir Yang berkaitan dengan adat Yang berkaitan dengan uruf ha, Ini tuan-tuan Yang bertajuk Al-adatu muhakkamah Adat boleh dijadikan hakim Ni lain kali, sekali lagi Tapi untuk malam ni tuan-tuan Satu kaedah kecil yang terakhir yang, bunyi, yang berbunyi bi -qadri Kemudaratan di bendung Semungkin yang dapat Sedaya mana yang kita dapat untuk tolak yang mudarat Kita cubalah tuan Tolak Contohnya Contohnya tuan-tuan di antaranya iaitulah Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Untuk mengumpul Dan membukukan Al-Quran Supaya ia tidak Hilang okay. Abu Bakar Dia kumpul Quran Dia bukukan Quran Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak mendatang Tidak adanya mudarat pada Quran Sehingga Quran itu tak Tak hilang Kalau ikutnya tuan-tuan Nabi buat apa Nabi seolah-olah Kalau bolehnya Nabi kata dalam masalah ni Nabi tak kata apa-apalah Dalam masalah ni Cuma Dia merupakan isytihad sahabat semata-mata Quran ni mesti kita impul lah Kalau ikut Quran yang tulis sana sini Ada di atas pelepah tamar Ada di atas batu Ada di atas kait percah kain dan sebagainya Tuan-tuan Ini di zaman tu Kemudian apa jadi tuan-tuan Tak -tuan, ubah kata tak jadi ni Kalau dibiarkan akan mudarat pada Quran. Lalu Abu Bakar mengadakan tindakan membukukan Quran ini supaya Quran itu tak hilang. Kemudian zaman Umar, Umar mengambil tindakan membakar kedai arak supaya atau agar tidak timbul masalah dan kemudaratan yang lebih besar lagi. Allah. Ini Umar tuan-tuan, dia bakar terus kedai arak. Nabiza dengan kita tuan-tuan berani bakar tuan-tuan. <laughs> Wahani bakar kedai arak. Bani Bakar tentang pergi lah Bani Bakar. <tik> ha tuan-tuan. Ini Umar dia bakat tulis kedai, kedai rak. Sebab Umar ni memang berani sungguh. Ha dia berani. Kita ni penakut. Oleh kerana kita penakut, syaitan pun berani dengan kita. Umar dia berani, syaitan takut dengan dia. <tik> ha ni tuan-tuan. Lau salaka amaru fajan, syaitan fajan akhar. Kalau Umar lalu satu lorong, syaitan akan lalu lorong lain. Dia tak lalu lorong Umar lalu, tuan-tuan. Ini hebatnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tindakan membakar ini kalau kita melihat di satu sudut dia merupakan satu perkara yang mudarat. Mudarat. Tapi tak apalah boleh dibakar. Sebab apa? Sebab untuk mengelak mudarat kepada kumpulan yang lebih besar iaitu masya masyarakat satu. Yang kedua kalau kita lihat Umar ni dia saja boleh bakar dia tu apa jawatan dia? Jawatan dia tu khali, khalifah Kerana apa? Kerana dia ada kuah, kuasa Maknanya kita ni nak buang murat ni Kita tengoklah kemampuan kita Kalau kita tak nak mampu tuan-tuan Kalau kita bakat, kita pun terbakar juga Jangan tuan-tuan Jadi kalau kita bakat Ya, memang benda tu terbakar sungguh Kita selamat, nah tak apa tuan-tuan Kalau kita pun terbakar juga No Nanti nanti dulu tuan-tuan ha, Tengoklah keadaan Sebab apa? Sebab dia tu memang pemerintah Dia tu memang khalifah Tak mengapalah tuan-tuan Yang ketiga tuan-tuan Tindakan Osman Mengumpul Al-Quran dalam satu masjid Supaya tidak ada perselisihan bacaan dan sebagainya Di kalangan umat Islam Dan menolak fitnah Siapa Osman? Juga khalifah Dia buat tindakan tersebut Dan dia perintah yang lain semua bakat sebab dia ada kuasa Boleh untuk menolak kemudaratan daripada berlakunya pada Quran Dan Dia kata yang lain semua Yang ni saja yang boleh Kemudian dia pun mengumpulkan Quran Dia dia dia Dia apa? Dia mencadangkan supaya dicatatkan kepada 6 naskah Dan kemudiannya dihantar tuan-tuan ke bandar-bandar Islam yang lain Selain daripada Madinah Munawarah Ini tindakan Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang kelima Yang keempat Sekiranya mungkin Atau dapat dicegah hewan yang memekik dan berteriak Dengan menggunakan suara atau serga Tidak perlu menghindarkannya dengan menggunakan tangan Sekiranya dapat dihindari dengan menggunakan tangan Tidak dengan kayu dan seterus dan seterusnya Kalau ada binatang tuan-tuan masuk rumah kita Kita sebut suara kita dia lari Cukuplah dengan suara tuan-tuan Tak payah pakai kayu Ikut keupayaan kita untuk mendorak-medorak tu macam Macam mana Tapi kalau pakai suara tuan-tuan Tak lari juga dia tunggu juga Pakailah kayu tuan-tuan Barulah dia lari Macam tu juga Kalau perempuan masuk rumah Dengar kita bunyi <coughs> Dia lari terus tuan-tuan Dah cukup lah tuan-tuan Tapi kalau itu pun tak badan juga tuan-tuan Haa Memerlukan kita bertumbuk dengan dia Bertumbuk lah tuan-tuan <laughs> Kalau nampak-nampak bertumbuk pun tak jadi juga Dia nak duduk juga tak lari juga tuan-tuan Ya pada kita itu kita tengok-tengok dia pun pakai senjata. Kita pun waktu tu bolehlah pakai senjata juga tuan-tuan. Tapi kalau kawan-kawan tu masuk dengan kosong, dia masuk tak ada apa pun tuan-tuan nak curi. Kita ada pistol, terus tembok ada tuan-tuan. Ah tu dah tak kena tuan-tuan. Cara tu tak kena. Bermakna menolak kemudaratan tuan-tuan-tuan berdasarkan sedaya yang kita boleh, berdasarkan sedaya yang kita boleh. Baik. Yang ke-5 Sekiranya perampas telah merosakkan harta yang dirampasnya Atau harta tersebut telah rosak Diberi kauzran daripada memulangkannya Namun ia hendaklah atau wajib menanggungnya Dengan membagi ganti rugi Iaitu memulangkan dalam bentuk nilai Sebagaimana yang dirosakkan atau menggantikan jika ada gantian Kemudian ini yang terakhir sekali al la yakunu qadiman Kemagatan yang terjadi tidak boleh dianggap telah lama terjadinya sebagai contoh, diharuskan menghalang doktor berpenyakit sawan merawat pesakit, tegahan tersebut tidak seharusnya disanggap atau dasar doktor telah lama berkhidmat kerana ia boleh membahayakan orang ramai baik, kiranya saluran longkang rumah, kiranya saluran longkang rumah, seseorang mengalir di jalan umum dan mengganggu orang ramai ia hendaklah dihapuskan walaupun telah lama berlaku alasannya kerana ia tidak disyariatkan sedangkan apa yang boleh ditinggalkan menurut asalnya tanpa perubahan jika asalnya ianya berdasarkan syar syarak jadi adrar la yakunu qadiman kemunduran yang terjadi tidak boleh dianggap telah lama terjadinya kalau dah lama macam tu dah tu tak puaslah memang macam tu lah pun orang dah terima pun uruf kata dah pun tak apa itu tak mudahat lagi lah tuan-tuan Dah biasa lah macam tu Tapi kalau baru-baru berlaku Haa ni memang cepat-cepat lah, Boleh dielakkan Ataupun mesti dibuang Seberapa Mungkin tuan-tuan Insya Allah Kita akan masuk kepada kaedah nombor lima Yang bertajuk Al-adatu muhakamah Adat Dijadikan hakim Ada adat yang diterima Ada adat yang tak diterima Nanti kita tengoklah. lah Adat dalam upacara perkahwinan Beranjis air tawar boleh ke tak boleh? <tuh> ini adat Hindu ke adat Islam ni? <tuh> Macam mana ni? Bersanding boleh ke tak boleh? tuan-tuan, ha, ini semua tuan-tuan insya-Allah kita bahaskan di bawah tajuk Al Adatu Muhak Muhakkamah tuan-tuan. Insya-Allah dalam pengajian yang akan yang akan datang. Ini cuma saya bukalah kalau ada soalan dalam 5 minit ataupun 2 3 minit insya-Allah. Moga-moga yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kita dan masih lagi berada pada bulan Rabiul Awwal. Bulan yang dikatakan bulan lahirnya dan meninggalnya Nabi Muhammad SAW Nabi lahir 12 Rabiul Awwal, meninggal juga pada 12 Rabiul Awwal. Ha ni. Itu memang dia lahirkan pada hari yang sama, meninggal juga pada hari yang sama. Okey. Sedih kita di buat cerita nabi ni bagaimana kena dengarlah kena hadirlah banyak dalam majlis yang dikatakan uh, Maulid Nabi dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Ha. <coughs> <coughs> biar mati anak jangan mati <coughs> Adat Mana nak sesuai tu Tak sesuai tu <laughs> Sebab apa? Sebab anak tu nyawa <laughs> Sebab anak tu nyawa Nyawa Tak boleh Nyawa kena jaga oh. <laughs> Takkan biar ambil mati Tak apa, apa kot Nyawa tak jaga Nyawa ni Satu perkara yang penting Dalam Islam Adat yang kita pertahankan Itu adalah adat yang Syarak Yang atiraf Kalau syarak tak atiraf Tuan-tuan Ya Tak nak Masalah bahkan mungkin adat tu memang adat yang mesti kita kena mesti kena kena buang. Aa. itu berkaitan dengan kaedah al dharar tadi, mudarat tadi. Jadi, kalaulah budak tu gila. Bukan kata anak saja, siapa-siapa pun gila dan sebagainya. Ya. Jadi, kalau ada seorang ayah yang ada anak yang macam tu, bahaya. Tak apalah. Anak itu bolehlah diserahkan kepada orang, kepada kerajaan dan sebagainya. Masuk jilkan dan sebagainya. Demi untuk mengelak kemudaratan yang lebih besar. Ya. Ya, ya, ya, ya. Ha, banyak, ya. Jadi, kalau kes yang macam tu diserahlah kepada orang yang Sepatutnya kita serahkan dia lah Pihak yang berautoriti lah Ataupun mungkin sampai ke pangkat dia Terpaksa juga ambil tindakan kat dia Kita katakan ikat dia ke Buat macam mana ke Terpaksa juga buat Kalau tak buat Nanti mudarat kepada yang lebih besar Memang pun Budak tersebut memang dikenal tang dikena, Sepatutnya dikenakan hukuman Tangkap ke Ataupun mungkin sampai satu pangkat Mungkin hakim mengatakan boleh ni dibu, boleh dibunuh sampai masanya macam tu. Ha? Kadang-kadang ialah -kadang, kita ni banyak kes-kes yang macam ni ha? berlaku dalam masyarakat kita. Eh, ha? wallahualam. Ya. Yeah. Di Kedah Dia tak disediakan di tempat itu Cuma dia buat komplek itu Dan dalam komplek itu ada satu surau Syaratkan bina surau Jadi mereka menggunakan kaedah Surau itu merupakan surau yang kekal Dan itu dikatakan menggunakan kaedah gantian Gantian, mesti ada Tak kisahlah sama ada di tempat itu juga Ataupun di tempat lain Mestinya, yang pentingnya mesti ada gan gantian Ini kaedah yang dikatakan Kaedah istibdal, ganti balik sama ada tempat tu ataupun tempat lain mesti ada ganti. Kalau tidak tak boleh. Ya, nak dibinakan satu kompleks perniagaan yang agak mewah di kawasan tersebut. Dan dalam kompleks itu disyaratkan mesti ada satu surau yang besar yang lebih besar daripada surau yang ada. Jadi surai yang ada selama ni pun tak ada. Jemaah pada pagi, pagi hari pun tak ada orang. Kita ni ramai lagi kot. <laughs> kita ni ramai lagi. Tak tahu dengan rumah saya, saya tahulah. Kita ni ramai lagi. Eh, tak ramai. Jadi hampir macam anda katakan ma, mati. Eh, banyak tuan-tuan. Ini tempat kita. Tempat kita pun. Hak lain pun ada lagi. Masjid-masjid datang, -masjid wakaf di Pulau Pinang. Banyak kan. Dah hilang. Dah hilang kan. Di Kuala Lumpur pun macam tu juga. Apa Apatah lagi kalau kita pergi ke tempat luar negeri Tuan-tuan lagi sedih Apatah lagi kalau kita berada di Sepanyol Tengok-tengok masjid tuan-tuan Dah jadi muzium Masjid ni tak ada wakil Islam lah Dah tukar jadi muzium tuan-tuan ha? 500 tahun lebih kurang tuan-tuan Baru 2-3 tahun lepas Barulah mereka membinakan satu masjid baru Ya, barulah itulah Merupakan azan pertama Di kota Granada Setelah mana selama 500 tahun Tuan-tuan kota Granada ni Tidak mendengar azan Itu dia tuan-tuan apabila berlaku Islam tuan-tuan Ditawan oleh orang lain jadi macam itulah Orang pentah kita Masalah Hari ini masih ada negara Islam yang Orang Islam Ramai Tapi orang bukan Islam jadi ketua Salah satu negara tuan-tuan Negara Eritrea ataupun Habsha Tempat Bilal bin Rabah ini negeri Bilal tuan-tuan Orang Islam di Utopia ni tuan-tuan Ialah 85% Tetapi tuan-tuan yang jadi ketua negara Ialah orang Kristian Tuan-tuan Allah sedih kita tuan-tuan Sedih Jadi macam mana orang Islam ramai Orang lain boleh jadi ketua Masalah tak? Masalah berlaku tuan-tuan Ini masalah dunia Islam Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Allah manfaatna bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin Rabbanaftah bainana wa bain qauminana bilhaq anta ghal fathir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina 'adzaban na alhamdulillahi rabbil alamin Assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh Bismillahirrah